Олівер Квейт, відкинувшись зі стільцем до радіатора центрального опалення і поставивши босі п'яти на ліжко, заглибився в ранкову газету. Чарлі Бостон лежав у ліжку, закутавшись ковдрою, і смакував приголомшливі зізнання. Словом, у житті людини енциклопедії Олівера Квейда і його найближчого друга та помічника. Це була звичайна безтурботна перерва після сніданку. Але життя безсеремонно вторглося на цей крихітний шматочок блаженної утопії. Життя в образі керуючого телем Орел, який наполегливо стукав у кволі двері номера. Квельт поклав газету і зітхнув. «Чарльзе, може ти відкриєш двері?» і впустиш цього сірого вовка. Чарлі Бостон неохоче виліз з-під ковдри і сердито запитав. «Ти думаєш, що до нас завітав керуючий з приводу оплати за номер?» «Звичайно. впусти його, поки він не виламав двері». Це був дійсно керуючий. У правій руці він тримав розлінований аркуш паперу – на якому були накреслені різні цифри. «Я з приводу оплати за номер містера Квейт». Суворо вимовив він. «Гроші нам потрібні сьогодні». Квейт здивовано подивився на керуючого. «Оплата за номер? Гроші?» «Звичайно», – обурено пирхнув керуючий. «Цього тижня я вже втретє приходжу до вас за ними». Погляд Квейда прояснився. Він скинув ноги з ліжка і опустив їх на килимок, одночасно з передніми ніжками стільця. «Чарльзе!» Учний голос потряс кімнату і змусив керуючого готелем здригнутися. Ти що, забув взяти гроші з банку і оплатити цей нещасний рахунок? Чарльз зрозумів натяк. «Чігорд, забирай!» «Яка прикрість! Учора по дорозі в банк я зустрів нашого старого приятеля Джона Белмона з Нью-Йорка, і він потягнув мене в бар Палмерхаус поговорити за коктейлем. А коли я вирвався звідти, банк уже був закритий». Квейт з виглядом крайнього віччя сплеснув руками. «Ось бачите, містер Крайхтон». «На нього ні в чому не можна покластися. Тепер мені потрібно в таку погану погоду самому йти в банк за грошима». В очах керуючого спалахнув недобрий вогник. «Послухайте, ви дурите мені голову своїми байками», – почав він. Але Квейт стрімко перейшов у наступ. «До речі, містере Крайхтон, у нас є до вас претензії». «У номері погано топлять. Крім того, цей ідіот із сусіднього номера вчора до півночі не давав нам спати своїм радіоприймачем. Подбайте, будь ласка, щоб він сьогодні заспокоївся. І зробіть щось з опаленням. Я терпіти не можу жити в холодних номерах». Управитель втомлено зітхнув. «Ну, добре, я подбаю про це». «Але що до плати?» «Зрозуміло», – перервав його Квейт. «Так ось що. Ваша покоївка залишила сьогодні вранці тільки два рушники. Прошу вас простежити, щоб нам принесли ще два. І негайно». Управитель пішов, грюкнувши дверима. Голівер Квейт посміхнувся і знову взявся за газету. Але Чарлі Бостон не дав йому зануритися в читання. «Ти чудово впорався з ним, Олі», – сказав він. «Але це востаннє. Можеш мені повірити. Готовий битися об заклад, що нас виставлять звідси ще до вечора». Він сумно похитав головою. «Подумати тільки. Олівер Квейт, найвидатніший розум країни», Сьогодні ввечері буде блукати вулицями при п'яти градусах вище нуля. Совсем ні, Чарлі, зітхнув Квейт. Я якраз хотів сказати тобі, що сьогодні у нас є шанс заробити. Ось почитай, птахівнича виставка у Великому Чикаго. Очі Бостона на мить загорілися і знову згасли. Ти думаєш, ми там зможемо заробити стільки що нам вистачить заплатити за готель? Квейт натягнув шкарпетки і взувся. Там буде видно. У газеті йдеться, що продано 20 тисяч вхідних квитків. Повинно ж серед такої величезної кількості людей знайтися хоча б кілька бажаючих поповнити свої знання. Ну, ти готовий? Чарлі попрямував до шафи, взяв два пальта і важку валізу. Майже дві милі відділяли готель від виставки. Але грошей на таксі не було, і приятелі вирушили пішки. Коли вони підійшли до виставкового залу, Квейт попередив Бостона. «Тепер не дрімай, Чарлі, дій так, ніби ми учасники виставки». Квейт відкрив зовнішні двері і бадьоро рушив повз віконця квиткової каси до входу в зал. Чоловік в уніформі, що стояв біля дверей, порозтягнув руку за квитками. «Хеллоу!» – привітно вигукнув Квейт. «Як поживаєте?» «Нічого, дякую», – відповів білетер. «Ваші хлопці вже пройшли?» «Звичайно. А ми затрималися. Треба було тут дещо прихопити». Бр, її холоднеча ж сьогодні, ну, щасливо. І з цими словами Квейт прошмигнув повз білетера. Привіт, друже, буркнув Бостон, кинувшись слідом за Квейдом. Висока, простора зала була майже вся заставлена дротяними клітками, нагромадженими у два поверхи, у кожній клітці сиділо по одному пернатому експонату. «Ух, скільки ж харчу!» – заважив Бостон. «Не вимовляй тут цього слова. Птахівники ставляться до своїх курей дуже серйозно. Називай їх прекрасними птахами, елегантними створіннями, або ще якось у цьому ж дусі. Щогарт би їх забрав, цих газетярів. А що таке?» Квейт обвів рукою зал. «Написано, що на виставку розкуплено 20 тисяч квитків. Ага, скільки ти тут бачиш людей?» Бостон озирнувся. «Якщо набереться півсотні, то я, виходить, декого порахував двічі. Ходімо назад? Куди?» Б'юся об заклад, що керуючи змінив замок у дверях, як тільки ми пішли з готелю. «Ну, як тепер бути?» «Я візьмуся за справу». Квейт пробрався вузьким проходом до дальнього кінця виставки, відшукав місце, яке через недогляд організаторів залишилося вільним, спорудив з курячих кліток трибуну і почав говорити. Людина-енциклопедія мала справді дивовижний голос. Ті, кому доводилося його чути, Завжди дивувалися, звідки міг взятися у такої худорлявої людини голос приголомшливої сили. «Я Олівер Квейт, людина-енциклопедія», – громів він, – «найобізнаніша людина в країні. Я знаю відповіді на всі питання. Що було спочатку, яйце чи курка, будь-яку історичну дату з найдавніших часів». Чисельність населення всіх міст Америки. Я знаю, як виводити мишей на птахофермах, як годувати курей, щоб вони краще неслися. Все, все, що є під сонцем, у будь-якій галузі, в історії та природничих науках, у сільському господарстві та математиці. Люди, російні по залі, почали збиратися біля трибуни Квейда. Нехай мене хтось запитає. Дайте мені довести, що я людина-енциклопедія, яка знає відповіді на всі питання. Перевірте мене в будь-якій галузі, чи то історія, природничі науки, математика, сільське господарство, все, що завгодно. Квейт вказав своїм кислявим вказівним пальцем у бік низенького літнього фермера, з грубими рисами обличчя, одягненого вицвілий халат. Ось, ви, сер, задайте мені питання. Фермер Зняковів. Але ж я, у мене немає ніяких питань. А втім є. Який офіційний рекорд несучості у курей? Це дрібниця, посміхнувся Квейт. Він драматично простягнув руку. Гарне питання. Але відповісти на нього – раз плюнути. Найвищий рекорд дорівнює 342 яйцям. Він був встановлений в 1930 році в Афінах, штат Джорджія, на конкурсі несучок куркою породить білий легорн. Правильно я кажу, містере? Чоловік з грубими рисами обличчя неохоче кивнув. Правильно. Хоча я і не розумію, звідки ви це знаєте. Про це навіть з птахівників мало хто пам'ятає. Го, ви просто забули. Адже я сказав, що я найобізнаніша людина в країні. Я знаю відповіді на всі питання з будь-якої теми. Не варто задавати простих питань. Випробуйте мене на чомусь складнішому. Ось ви – він кнув пальцем у худого похмурого чоловіка. «Запитайте мене про щось». Чоловік замислився, закусивши губу, потім сказав. «Ну-ка, скажіть, у якому штату найдовша берегова лінія?» Квит посміхнувся. «А ось це питання, що треба. Але ви мене не обдурите». Більшість назвала б Флориду чи Каліфорнію, але правильна відповідь Мічиган. І щоб попередити інші каврізні питання з географії, скажу відразу, що Кентукі межує з найбільшою кількістю штатів, а найпівнічніша точка Сполучених Штатів знаходиться в штаті Міннесота. Наступне питання. Я хотіла б запитати... Поругнав дзвінки і жіночий голос. Очі Квейда загорілися. Він уже помітив цю дівчину, єдину серед слухачів. Блондинка була дивовижно гарна. Квейд ніяк не очікував, що на птахівничих виставках можна зустріти таку красуню. Їй було не більше 21 року. Ошатний зелений капелюшок і зелений жакет – Хоча й недорогі виглядали на ній дуже ефектно. «Отже, яке питання?» – запитав Квейт, злегка нахилившись вперед. «Дівчина завзято підняла голову. Я просто хотіла дізнатися, чому деякі судді дозволяють собі присуджувати призи фарбованим курям». Натовп раптово зашумів, і Квейт побачив, як людина в висвілому халаті – закрутилася і люто подивилася на дівчину. «Ох», – зіткнув Квейт, – «ви, здається, задали делікатне питання. Все одно я відповім на нього. Будь-який суддя, який допускає, що фарбований Род Айленд бере участь у конкурсі або неосвічений дурень або шахрай, «Чорт би вас забрав!» – закричав чоловік у халаті, повернувшись до Олівера. «Яке ви маєте право говорити мені такі речі? Я вас звідси викину!» Він почав проштовхуватися крізь натоп до контори виставки. «Раз червик підійшов по нозі – носіть на здоров'я!» – кинув йому на вздогін Квейт. І, повернувшись до дівчини, запитав, «Хто це такий?» Тутешній суддя, його прізвище Стоун. Добре, продовжимо наше змагання, звернувся Квейт до натовпу. Наступне питання. Квейт нічого не втратив, сміливо відповівши на запитання дівчини. Слухачі явно схвалили його, і питання посипалися одне за одним. Хто був одинадцятим президентом Сполучених Штатів? Що таке велика хартія вольностей? Хто був чемпіоном Олімпійських ігор 1896 року в бігу на 220 метрів? Як лікувати лущення нігу курей? Скільки миль від землі до Сатурна? Квейт блискавично відповідав на всі запитання. Потім він несподівано замовк і після ефектної паузи сказав з питаннями покінчено. Тепер дозвольте мені розповісти вам, як навчитися самому відповідати на всі ті питання, які тут були поставлені, і на 10 тисяч інших. Він простягнув руку, і Чарлі Бостон кинув йому товсту книгу, витягнуту з валізи. Квейт почав гортати її. Ось тут містяться всі відповіді. Це енциклопедія людських знань, друзі мої, найвеличніша з усіх книг такого роду. 1200 сторінок, набитих в чердь, відомостями й фактами, які повинен знати кожен з вас. Знання всіх століть стиснені, скорочені і розкладені по поличках. Повний курс середньої освіти в одному томі. Десять хвилин на день – і ця книга зробить вас найвченішою людиною серед всіх знайомих і родичів. А тепер, друзі, я маю намір здивувати вас. Я скажу вам неймовірно смішну річ. Мова йде про ціну цієї книги. Як на вашу думку, скільки я прошу за неї? 25 доларів? Ні, і навіть не 20, і не 15. По правді кажучи, навіть не 10 і не 5 доларів. Всього-навсього якихось жалюгідних, нещасних 2 долари і 95 центів. Я пропоную вам книги саме за цю ціну. 2,95 і я до ваших послуг. Квейт зістрибнув зі своєї трибуни, щоб перейти в рішучий наступ на аудиторію, яка, на його думку, ось-ось повинна була влаштувати тисняву, прагнучи швидше розкупити партію розрекламованого товару. Але Оліверу не судилося продати жодної книги. Чарлі Бостон потягнув його за рукав. «Дивись, Олі!» – прошепотів він охриплим голосом. «Він притягнув сюди поліцію». Квейт підвівся на шпиньки, поглянув поверх кліток з курками і навіть застогнав від злості. На чолі процесії поліцейських йшов коротун у вицвілому халаті. «Поклади книги назад, Чарлі». Квейт притулився до клітки з куркою і, змерившись з долею, став чекати арешту. Але поліцейські йшли не за ним. Дійшовши до центрального проходу, Чоловік у халаті повернув ліворуч Слухачі Квейда теж побачили поліцейських Двоє або троє вибралися з натовпу і кинулися за ними Вони поклали початок масовій втечі І через кілька секунд Чарлі Бостон з Квейтом залишилися самі Напевно щось сталося, зауважив Квейд Цікаво, в чому там справа? Судячи з такої юрби поліцейських, не інакше, як вбивство. Незворушно, відповів Бостон. Ледь тільки слово «вбивство» зірвалося з вуст Чарлі, як тієї ж миті приятелі почули його в іншому кінці зали. І справді когось вбили, зітхнув Квейт. «У такому разі нам тут не місце», – вимовив Бостон. «Давай звідси забиратися». Він підхопив валізи з книгами і рушив. Але Квейд утримав його. «Немає сенсу. Біля виходу стоїть поліцейський. Нам доведеться тут затриматися». «Хай чорт забере цих кур», – заявив Бостон. «У ту саму хвилину, коли ти сказав про них у готелі, у мене з'явилося недобре перечуття». Готовий битися об заклад на останній цент, якого в мене немає, що ми добряче влипли. Можливо, Чарлі. Але якщо я хоч трохи знаю поліцію, зараз почнуться нескінчені допити. І мені здається, що нам легше буде вибратися звідси, якщо ми не будемо триматися занадто далеко від місця події». Підемо туди і подивимося. Квейт пішов до протилежного боку зали. Продовжуючи бурчати, Бостон неохоче рушив за ним. Натоп скупчився перед великим, оздобленим червоним деревом ящиком, гігантським інкубатором. Двері установки були відкриті. Кілька людей оглядали інкубатор зсередини. Оквейда перехопило подих, коли він побачив безжиттєве тіло, що лежало на підлозі інкубатора біля самих дверцят. Люди, які оглядали установку, вибралися назовні. Густоборовий чоловік у пальто з верблюжої вовни і гамбурзькому капелюсі, попрямував до дівчини в зеленому капелюшку. Біля нього бентамським півником. Підстрібував коротун у вицвілому халаті. Його маківка гледь досягала пах супутника. «Наскільки я в курсі справи, ви сварилися з ним учора?» – запитав велетень дівчину. «Через що?» Дівчина випросталася на весь свій невеликий зріст. У нього кури були фарбовані, а суддя – той, що поруч з вами, відмовився зняти із участі в конкурсі». Ось через що? Коротун злобно зашипів, вирискаючи слиною. Та ти безсоромна брехуха. Велетень детектив різко повернувся і, взявши його рукою, схожу на окіст, за груди з такою силою штовхнув об інкубатор, що коротун застогнав від болю. Не будьте нахабою, сказав він. Ніяких доказів того, що ця дівчина винна, немає, і поки їх немає, вона леді, а ми не називаємо леді безсоромними брехухами. Він обернувся до дівчини і сказав з грубоватою добродушністю Ну, а тепер, міс, розкажіть, як це було? Розповідати нічого, заявила дівчина. Я посварилася з ним і судей з тоуном. «Тільки з вчорашнього вечора я містера Тапера більше не бачила. Крім цього, я нічого не можу вам сказати, бо нічого більше не знаю». «З вчорашнього вечора, кажете?» Детектив оглянув присутніх. «Хто-небудь бачив його сьогодні?» «Так», – втрутився приземкувати чоловік років 45 «Ми з ним розмовляли сьогодні вранці». Перед тим, як виставка відкрилася для відвідувачів. Нас тоді зібралося з десятьох. Ви господар цього закладу? Не зовсім так. Виставка організована нашою асоціацією птахівників. А я, Лео Касмер, секретар асоціації, завідую виставкою, якщо ви це мали на увазі. Так, це я й мав на увазі, відрізав детектив. Ви керівник? Тож, ви знаєте учасників виставки. Отже, хто був тут вранці разом з цим тапером? Секретар задумливо потерпідборіддя. Тут був я, суддя Стоун, Ральф Конвей, він розводить курей породи Віандот. Потім суддя Велхаймер і кілька тутешніх робітників. А міс Мартін, вона була тут? Вона прийшла сюди до офіційного відкриття виставки, але коли я востаннє бачив тапера, її поблизу не було. Хто тут Велхаймер і Конвей? З натовпу вийшов високий сивочолий чоловік. Моє прізвище Конвей. А де суддя? Довгоногий чоловік з випнутою нижньою губою протиснувся крізь натовп. Я суддя Велхаймер. Добре. Послухайте, курячі судді і всі інші. Я сержант Дікінсон з міського карного розшуку. Тут скоїно вбивається.